Так іще невміло, але хватсько ведуть під руку своїх дівчаток. Вовочка, малесеньку Нелю. Миру якусь незнайому з напевно. Андрій, після кожного танця іншу, ніяк не складе собі ціни. А Орест. Ні-ні, не він, це його не випускають з рук, підхопивши з обох боків Оксана і Руслана. Кого ж він вибере нарешті? Софія, не самохідь, замилувалася хлопцем. На ньому одному з усіх костюм сидів як улитий. Сіросталевого кольору піджак і ледь темніша краватка дуже пасували до його очей. Сьогодні він отримав диплом із відзнакою. Розумний хлопчисько, хоч і з характером. Врешті, чому хоче? Просто з характером. Відчувши її погляд, Орест підсів до Софії, налив у келих вино. За ваше здоров'я, Софія Андріївна. Ні, за ваше щасливе майбутнє. Що плануєш робити далі, Оресте? Поїду до Києва, спробую вступити до інституту. Чому саме до Києва? Ближче інститутів немає? Там працює мій дядько, хірургом у клініці Амосова. Гадаю, ти теж мрієш стати хірургом? Ким завгодно, тільки не гінекологом, засміявся Орест. А якщо серйозно, спробую хірургом. Щасти тобі, хлопчику. Вони підняли келихи. Дивно, от хлопчик уже і не хлопчик, цілком дорослий, і думає, і говорить. Ще, правда, спалахують юнацьким рум'янцем щоки, м'якою дитячою хвилею лягає волосся, та очі уже чоловічі, і руки, і плечі, і погляд чоловічий, дорослий. Коли ж це сталося? Сьогодні після вручення дипломів? Чи раніше, коли він ходив до своєї нічної школи? Не помітила? Педагог називається. Знову заграла музика. Серце тоскно защеміло, Захотілося утекти з залу, щоб не сидіти знову самій під глузливими. А може, їй це тільки здалося, поглядами офіціанток. Орест підвівся, застебнув нижній гудзик під жака. «Дозвольте запросити вас, Софія Андріївна». Софія радо підвелася йому на зустріч. Що завгодно, хоч варіс, хоч польку, аби лише не залишитися поза святковою метушнею На паркеті танц майданчика. Оркест грав повільну мелодію, ніжну й довгу, мов шлюбна ніч. Освітлення у залі майже згасло, і пари, пригорнувшись, завмерли на місці. Прислухаючись до музики власних сердець, Орес повів Софію за руку кудись у саму гущавину льоду. Навіть на високих підборах святкових черевиків Софія була на добрих півголовинищую. Куди вони ростуть, ці хлопчиська? Поклала руку на широке та ще по-дитячому тендітне плече. Відчула дотик його долоні.